Юрій Винничук «Весняні ігри в осінніх садах» «Смерть жодної людини не так важлива для людства, як література про цю смерть» Джозеф Геллер Пролог Частина перша Темні води сну розсуваються так повільно і м'яко, течія виносить мене на поверхню, вигойдуючи, а я хоч і зі заплющеними очима, але усе чудово бачу. Бачу арабський танець водоростей, і сріблясту сигналізацію рибок, і меланхолійне мерехтіння води, і хвилясті промені світла, що пронизують воду з гори до низу, і тіні скрадливі, і зблизки луски. Здається, я маленький-маленький у маминій колисці, і мені так тепло і затишно, мов пташеняті. І прокидатися не хочеться, а хочеться ще пороювати в цьому літеплі. погойдатися на хвильках, але якась неволовима сила виштовхує мене із глибин на поверхню. Витягає брутально за волосся, а я ж не хочу, не хочу, не хочу прокидатися. Не хочу на поверхню, хочу назад у глибину, в тишу, туди у сутінь, у літепло, у заспокійливу гойтливість. Частина друга. Крізь примружені повіки гризається зимове сонце. Промені боляче сверлять мозок. І відкривають зашкленні шафки пам'яті, Витягають шухляди, голосно витрушують. І тоді він починає пригадувати, Що було досі, З якими думками заснув, І чому голова його гуде, як бубан. Яким жахливим є це прокидання, Мов пірнання в крижану воду. Назад, Назад у літеплосну, В тепле марево, у світ без болю і смутку, В луги повні квітів. Але очі вже не в змозі заплющити. Мозок зафіксував перехід зі сну в яву І відступати нікуди. Сон лущиться, мов тиньк на старій будівлі, Оголюючи світ надовкола. Очі ковзають кімнатою, Ущерч заставленою книжковими полицями Опускаються нижче туди, де острови паперів, часописів, книжок, порожніх пляшок. Очі мандрують, грузнучи у густім ворсі килима, до дверей, за якими причаїлася мертва тиша. Якийсь час вуха намагаються все ж таки виловити, бо дай натяк на звук бреньк-дзеньк, але тиша мертва. Мертві ж не буває». Разом із усвідомленням прокиду зі сну з'являється інше. Болюче і неприємне. сповнене розпачу і розгублення. Усвідомлення повної руїни. Всі фортеці враз осипалися, і вежі полягли в румовищах. Розбиті війська впали на коліна і схилили знамена. Все, що його досі оточувало, все, за чим він перебував у затишку і в безпеці, в одну мить пропало. Частина третя. Серед ночі і сну пролунав дзвінок. Він увірвався в мозок, мов стрімкий потяг, гуркочучи і блискаючи вогнями. Здавалося, ще миті голова лусне, розколиться на дві половинки. Що таке? Хто? Серед ночі? Він зривається з ліжка, шпортається на книжках, розкиданих по підлозі, Слискає на стос рукописів, ледве не падає, але встигає схопитися за стіл. Врешті-наосліп, тремтячою рукою намацує слухавку і перш ніж притулити до вуха, в якому ще продовжує хлюпотіти тепле море сну, і ще не все достатньо чітко розмежоване на марової дійсніс гукає: "Алло?" Так голосно, мов би його мали почути аж на вулиці. Ранкове пригадування телефонної розмови схоже на відчитування палімпсесту. Чи справді все це було? Чи не наснилося? Але погляд падає на стіл. Там дві пляшки шампана і обидві порожні. Вони були випиті вночі. Саме після телефонної розмови. І це реальність, в якій засумніватися неможливо. Пам'ять зберегла якісь уривки розмови. Все решта порвано, пошматовано, втоплено у вині. Дзвінок був із Америки. Вона запропонувала розлучитися. І ще сказала. Так буде краще. Кому краще? Він не встиг перепитати, був настільки ошелешений, що не здатен був видушити з себе жодної закінченої фрази. Зрештою, це й не дивно, адже він спав, і його розбудив цей дзвінок. Дзвінок серед ночі має свої особливості. Він завжди змушує здригатися, змушує серце битися частіше, напоює тривогою. Той, хто дзвонить, перебуває у кращому становищі. Бо перед тим, як зателефонувати, якийсь час обдумує, що має казати. Він знає, чого хоче. А той, хто бере слухавку, абсолютно не готовий до розмови. Яка може бути розмова, коли дзвонять із Америки і, економлячи гроші, лепечуть похапцем, захлюбуючи словами, ковтаючи окремі склади, без жодної паузи, яка б дозволила щонебудь второпати. Сонний мозок не встигає усе це перетравити, усвідомити, відбити. Так буде краще. Ці слова вп'ялися в мозок, і вже не зітруться ніколи. Усі інші зів'януть, осиплються, а ці залишаться і будуть роками і роками пробиватися, вистрілювати стеблами перію і ранити. Розмова тривала коротко. Він переважно слухав, а вона все швиденько розставила на місця. Все розклала на полички, пронумерувала і припечатала. А потім кинула слухавку десь далеко-далеко в Нью-Йорку на Лонг-Айленді. І він почув, як та слухавка клацнула. Йому навіть примарилося, що він почув і її слова, звернені вже не до нього, а до іншого чоловіка, який весь час був поруч і слухав їхню розмову. Вона сказала, «Ну от». І чоловік теж щось на це прохрипів, Слова було важко розібрати, може, це взагалі говорилося англійською. У темній кімнаті війнуло тільки шурхотом його голосу, а потім настала тиша. А він стояв біля телефону і не відходив. Мов би, продовжуючи вслухатися у замовклу слухавку, чекаючи нового дзвінка. Хоча й так було зрозуміло, що розмова закінчена, ніхто не задзвонить». А все ж якась невидима нитка, яка єднала їх через океан, Продовжувала бриніти, продовжувала їх єднати, Не хотіла рватися, і доки він ще відчував її бриніння, То не рухався з місця. А за мить і те бриніння щезло, І у вухах знову засвітала тиша, Але була вона тривожна і недобра, Стискаючи серце пекучим смутком. Назад, назад у сон, Навпомацки, розгортаючи темінь руками, впірнути і плисти подалі, подалі від цього місця, подалі від цього часу. Вернути все спочатку, виправити, переписати, врятувати. А вже ж врятувати, помчати за моря й океани у землі чужиницькі і визволити принцесу, яку лихий чарівник ув'язнив у вежу без вікон, вихопити її на крилатому коні, і, притуливши до себе, міцно-приміцно летіти до мів. У голові крутилася галаслива каруселя і міготіли строкаті барви. Так тривало кілька довгих, утомливих хвилин. Аж доки за вікном не заморосив дощ, дрібний, жалюгідний зимовий дощ. Але він відчув якусь дивну вдячність цьому дощеві, який врешті зруйнував тишу, змусив його зрушити з місця і засвітити світло. В голові продовжувала крутитися каруселя слів промовлених, недомовлених, жалюгідних уламків слів, окремих звуків, павз і подиху. Він відкоркував пляшку шампана, впав у фотель і пив склянку за склянкою, а в цей час довкола валилися мури і поставала пустеля. Він раз за разом прокручував ту розмову, намагаючись її відтворити у всій повноті. Але шампанське надто швидко вставляє. За кожним новим пригадуванням щось втрачалося. Слова плуталися, порядок губився. А найбільше йому дошколяло те, що тільки зараз багнув, що міг би відповісти на той чи інший закид. Слова вивітрювалися, змінялися іншими, і що далі він п'янів, то усе менше і менше залишалося спогаду про розмову, і тільки одна фраза не вивітрювалася, а продовжувала крутитися у вухах. Так буде краще. Може, і справді так буде краще. Вино рятує від смутку і вкриває усе напівпрозорою плівкою парафіну. Якби не вино, він би ніколи після цієї розмови не заснув. Чоловік нарешті виповзає із ліжка і важко суне до лазнички. Зимна вода виполіскує з його очей сни. Він витискає на зубну щітку цілу групасти, і коли починає чистити зуби, погляд падає в дзеркало. В дзеркалі бачить похмурене голене обличчя сорокалітнього чоловіка, бачить підпухлі очі, бачить скойовджене волосся, бачить смуток в очах. І в цей момент я раптом із жахом усвідомлюю, що цей чоловік у дзеркалі – я. І це я розмовляв телефонами з дружиною, яка дзвонила з Америки. А потім знову ж таки я вихляв дві пляшки шампана. І тепер болить голова у мене, а не в когось іншого. Дзеркало завжди байдуже, який писок відображати. Мій писок з просонням мав кислу міну. Щоб якось його підсолодити, я почистив зуби, зачесався, промив очі, потім заліз під душ, поголився, вдягнувся, але й далі виглядав, як витиснута цитрина. І так завжди. Прокинувшись вранці від піятики, я почуваю себе, мов, розщавлений автомкіт. Але моя нічна піятика була особлива. Я напився із розпачу. Коли п'єш із розпачу, це зовсім інше відчуття, бо тоді зазвичай п'єш сам. П'єш сам із собою пізно ввечері, коли довкола затихають усі звуки, і коли минає північ, ти вже нарешті такий, як тобі треба. Ти п'яний, ти ніякий, і ось саме тоді. Саме у такому стані ти можеш нарешті поговорити сам із собою, відверто і щиро. Повитягати з себе усі кишки, усі тельбухи, гарненько їх порозвішувати і скласти діагноз. А ще, і це завжди найцікавіше, збудувати плани на майбутнє. Ну, що там казати? Плани в такі хвилини просто розпирають голову, і все виглядає так бадьоро, так рожево, що розпач зникає, ховається у найглибші закутки пам'яті, аби випірнути щойно завтра. Але що буде завтра, не нині. А нині хочеться плисти хвилями мрій.